Beszéljünk egy kicsit a restségről, a lustaságról. Nagyon érdekes, mit fejez ki a magyar rest szó. Rest ellen magam, szégyellem magam, és ha rest vagyok, akkor lusta vagyok. Tehát majdnem egyenlőség jelet tesz a szégyen és a lustaság közé. Az, hogy a lustaság szégyen vagy szégyeld magad, ha lusta vagy, nagyon jól ismerjük. Azért vagy lusta, mert szégyelled magad. Tehát, ha azért szégyelled magad, mert lusta vagy, az oké. Okay. De ha azért vagy lusta, azért nem csinálsz semmit, mert szégyenben ülsz, az érdekes? Így van. Érdekes. És biztos, hogy a reziliencia ellensége. Ha szégyellem magam, akkor elhiszem, hogy rossz vagyok. Elhiszem, hogy ez a karakterem. Akkor már is vége mindennek, mert már nincs remény. Ez ad nekem engedét arra, hogy ne csináljak semmit se. Ne is igyekezzek arra, hogy más csináljak, vagy jobban csináljam, ami nem sikerült, vagy kiálljak magamért, kérjek bocsánatot és próbáljak rendbehozni mindent. Ezért gyakran azt mondom, hogy a bűntudat vagy a lelki ismeret fordalás sokkal konstruktívabb, mint a szégyen. De ezt a szülők nem értik, meg nem tudják. A tanítók, akik az iskolában megszégyenítik a gyerekeket, gyakorlatilag megtiltják nekik, hogy elképzeljék, hogy nem kellene szégyelniük magukat hogy van kiút a szégyemből. Viszont ha azt mondom a gyereknek, nézd, mit tettél, nézd, hogy rontottad el ezt, mit tegyünk, hogy ez többet ne történjen meg, hogyan tudnád ezt hozni, Akkor már van kiút, meg lehet javítani a dolgokat, bocsánatot lehet kérni, és meg lehet ígérni, hogy ugyaneddig erre mentem, de mostantól fogva arra megyek. Szerintem akármilyen vallás is uralkodik, az Isten vagy az Istenek megbocsátanak, ha az ember megfordul, jó útra tér. Ha azt mondja, jó, hát eddig rosszat tettem, de mostantól fogva jót fogok tenni, akkor minden megvan bocsátva. De ha eddig rossz voltam, és rossz ember vagyok, akkor nem ígérhetem meg, hogy mostantól fogva jó leszek, mert akkor már bennem az András egy rossz ember, és csak ülök lustán, restül a rosszaságomban. Nincs semmi tennivalóm, tehát a szégyen meggémberíti az embereket. Először is, ha szégyellem magam, elbújok, hogy senki se lásson, ahogy Ádám és Éva elbújtak. Amikor hívta őket, Isten nem jöttek elő. Ebben már is benne van az is, hogy akinek van hivatása, akit hívnak, az lusta vagy szégyelli magát, ha nem megy. Sok olyan pácien sem van, akik azt mondják, Hát ki vagyok én, hogy ezt és ezt csináljam a világban? Mire én mag az felelem, aki ezt és ezt csinálja a világban, az miben más, mint te? Az csak egy ugyanolyan valaki, pontosan olyan, mint te, aki nekivágott, aki megreszkírozza és felvállalta azt a rizikót, hogy nem fog sikerülni. Tehát nem az a kérdés, hogy miért csináljak én meg valamit, hanem az, hogy miért ne csinálnám meg. A miért ne sokkal pozitívabb kérdés, mint a miért. Miért írjuk meg ezt a könyvet? Nehéz lenne megmagyarázni, de miért ne írnánk meg? Ez viszont nagyon könnyű. A miért ne tulajdonképpen egy felhívás. Mintha valaki azt mondta volna, András, írd meg ezt a könyvet. Én, ha nem szégyellem magam, akkor megírom. Ha szégyellem magam, akkor elbújok és lustálkodok. Nem csinálok semmit. Úgyhogy értem, miért mondja Scott Pack, hogy a lustaság talán az egyik legrosszabb dolog a világon. Eredendő bűn ezt állítja. Az eredendő bűn ugye az, ami már akkor bennünk van, amikor még meg sem születtünk, azaz azzal születtünk. Igaz, hogy azzal születtünk, hogy megszégyeníthetőek vagyunk. Belénk van kódolva genetikailag. Erről már beszéltem, de akkor most érdemes lenne még egyszer. Biológiailag az történik, hogy az ember elpirul, és az olyan, mint a piros lámpa. Álljon meg a menet, Stop. A piros arc azt jelenti, hogy hagyjál békén. Ne kér tőlem ilyet, mert nem vagyok képes elvégezni. Ne parancsold ezt nekem, mert nem tudom megtenni. Talán remélem volt idő, amikor békén hagyták a gyereket, ha elpirult. Megértették, hogy ez azt jelenti, hogy hibázott a szülő vagy a tanár, és jó volna, ha itt megállna a menet. Tehát volt ennek funkciója. Ez olyasmi, mint amikor a kutya a hátára fordul, és megmutatja a puha hasát, ha nem akar verekedni. A gyerek, ha nem is szavakban, de jelzi, hogy még ha akarná sem tudná megtenni azt, amit a felnőtt kért tőle. Úgyhogy vörös lesz az arca. Stopp! Ma ezt, mintha már teljesen félreértenénk. Sőt, ha valaki elpirul, még azért is szégyelnie kell magát, hogy elvörösödött. Akadtak olyanok, akik azért jöttek terápiába, mert nem akartak elpirulni. De hát ezt nem lehet akarattal szabályozni. Olyan, mint a faszfelállítás. Nem lehet akarni. Nem lehet akarni, hogy az ember elpiruljon, és nem lehet akarni, hogy ne tegye. Ez jel. Tehát olvasni kell tudni. Ha feláll a faszom, az jelzi, hogy valami izgalmas történik. Ha nem, akkor nem. Ha elpirulok, az jelzi, hogy valami olyasmit kérnek tőlem, amit én nem tudok adni. De térjünk vissza a lustasághoz. Az én praxisomban van egy ilyen svejki interpretációja alustaságnak. Tulajdonképpen az egy forradalmi aktus. Amikor például az apa azt mondja a kisfiának, hogy csináld meg ezt és ezt, amire visszajövök. De a gyerek nem csinálja meg, mert semmi kedve hozzá. Az apa visszajön és látja, hogy a gyerek nem csinálta meg, amit kért. Akkor az apa dilemmázik. Mondhatja azt, hogy te forradalmár, te átkozott, akaratos gyerek, majd én megmutatom neked ki az úr a háznál. És kényszerítheti a gyereket, hogy azonnal csinálja meg, amit kért. Mert addig mondjuk nem kap enni. Bünteti. Háború van. Vagy mondhatja azt, hogy te kutya. Felcímkészheti a gyerekét, hogy az lusta. Megalkothatja köré a kategóriát, ami besorolja. De egyben bizonyos értelemben fel is menti a cselekedete felelőssége alól. A gyerek persze okos, és azt mondja, hogy hú, kész, megvan egy életre. Engem senki nem kényszeríthet semmire. Senki nem számíthat rám, nekem nem kell senkinek sem engedelmeskedni. Csak viselem a címkét, hogy lusta vagyok. Hát ez megéri. Ez tulajdonképpen szabadságharc, amit a gyerek egyből megnyer, ha elfogadja a címkét. Hát ez teljesen svejki dolog. És itt kapcsolódik a lustaság a rezilienciához. Mert az ilyen gyereket nem lehet kihasználni, és használni sem. Baj akkor van, ha az illető elfelejti, hogy ezt a címkét ő választotta, amikor elfogadta, és hogy ez egy ilyen gerilla akció volt. Elfelejti, és aztán elhiszi, hogy lusta, és később elkezd szégyenkezni, hogy hát ő ilyen. Ahelyett, hogy rájönne, hogy ez tulajdonképpen csak egy forradalmi aktus volt, amivel nemet mondott azoknak, akik ki akarták őt zsákmányolni és uralkodni akartak felette. Ez néha így van az úgynevezett mentális betegségekkel is. Társadalmunkban az egyik könnyűnek látszó, na azért nem annyira, módja annak, hogy ne lehessen az embert kihasználni, ha az megőrül. Választható karrier, hogy elmebeteg leszek. Lehet szociális segét vagy rokkant nyugdíjat kapni, igaz nem valami sokat, de tényleg nem kell csinálni semmit, ha megvan a megfelelő diagnózisom. Kanadában még lakást is kaphatnak olcsón, bár néha más hasonló emberekkel kell élniük, akik szintén ezt az utat választották. De azért ez nem olyan a rossz élet. Vannak, akik el tudják kerülni a mérgező pszichiátriai orvosságokat. De olyanok is akadnak, akik inkább beveszik a gyógyszereket, csak azért, hogy ne lehessen kihasználni őket, és ne lehessen rájuk számítani. Akik épelméjűek, azokra lehet számítani, és ki is lehet használni. Mintha ajánlanák magukat, hogy legyetek szívesek, használjatok ki. De ha mindenki tudja, hogy én őrült vagyok, ha papíron van róla, akkor ez azt jelenti, hogy rám nem lehet számítani. Ez is egy forradalmi aktus tulajdonképpen. Néha a rendelőmben megpróbálom emlékeztetni ezeket az őrülteket, hogy ők választották ezt az utat. Hogy ez nem egy betegség, hanem egy forradalmi választás. Persze, akármit csinál is az ember boldogtalan. Már Butha is megmondta, hogy az élet nem öröm. De azért többféle ízben meg lehet szenvedni. Ha megengedem, hogy kihasználjanak, az a csokoládé szenvedés. Ha megőrülök, az a vanília szenvedés. Ugyanaz, csak más íze van. Azt, hogy a fejlődés pozitív, és az entrópia negatív, nem fogadod el? Mert ha jól értem, azt mondod, hogy ez a lázadás, vagy ellenállás, amit tegyük fel azért, van, nehogy kihasználjanak, tulajdonképpen azt jelenti, hogy akkor az illető nem fejlődik. Legalábbis arra nem, amerre fejlődne, ha munkálkodna. Na de nincs fejlődés. Ja, jó, tudom. Ez egy sztereotípia, egy divat, hogy fejlődni kell. És fejlődni jó? Hát persze. Én is fejlődtem egy bizonyos pontig. De fejlődésnek nevezni azt, ami most történik velem, és hogy egészen a halálomig fejlődök. Hát szerintem nem. A gyümölcs sem fejlődik, miután megérik. Elkezd fonnyadni és rohadni. Én is már csak fonnyadok és rohadok. Ez nem fejlődés. Az entrópia nem az ellenségünk. Az entrópia van. Ugyanúgy van, mint a gravitáció. Olyan, mintha azt mondanánk, feldobni jó, de leesni rossz. Hát van feldobás és van leesés. Van fejlődés és van rohadás. Persze még a rohadásból is ki lehet hozni a jót, például az alkoholt, a bort, meg mindenféle italt. De az akkor sem fejlődés, hanem rohadás. Akármit is teszünk, a világ mindenség le fog nullázódni a végén. Ez az, amit úgy hívnak halál. Minden ki fog hűlni, akármit csinálunk, akármit gondolunk. Márpedig, ha minden nullára hűl, abszolút nullára, akkor semmi sem rezeg, semmi sem mozza, minden megfagy, és mindennek vége. Akkor nem tudunk beszélgetni. Összeesnek az atomok, és minden nagyon nehéz lesz. A neuronok, a neutrinok és a pozitronok között nulla lesz a távolság. Minden összezuhan, és egy nagy masszában olyan nehéz lesz, hogy csak na... Aztán esetleg felrobban, és egy új ciklus keletkezik. De hát akkor én már nem leszek ott. Addig nem tudok fejlődni. Ha kozmikusan azt mondom, hogy én vagyok a minden, akkor sem fejlődök. Akkor is csak úgy tűnik, mintha lenne változás. Ide megyünk, oda megyünk, erre megyünk, visszajövünk, megszületünk, meghalunk. Úgy értem, amit mondasz, hogy az a baj a fejlődéssel, hogy nem tesz jót, ha hiszünk benne. Senkinek? Nem hát. Egy remek két éves gyerekből úgy lesz remek tíz éves, hogy nem is gondol a fejlődésre. Automatikusan azzá válik. Ha állandóan játszik, ha sok mindennek örül, ha rengetegen szeretik, ha bátorítják, hogy azt csinálja, amit akar, akkor nem kell vigyázni rá, hogy fejlődjön. Csak fejlődik magától. Miért ne fejlődne? Nem lesz a két évesből jobb tíz éves, ha keményen odafigyelnek rá és fejlesztik. Én nem akarom, hogy bárki is fejlesszen. Szerintem a gyerekek akkor fejlődnek, ha békén hagyják őket. Tehát megint. Ahhoz, hogy a rezilienciám maximális legyen, nekem az kell, hogy békén hagyjanak. Mert abban a pillanatban, amikor valaki nyom engem ide vagy oda, akár meggátol és nehézzé teszi, hogy oda menjek, ahova én akarok, akár arra nyom, ahova ő akarja, hogy menjek, mindenképpen rengeteg energiámba kerül ellenállni neki. De hát, az ellenállás nem fejlődés. Az élet legjobb része az, amikor nem kell ellenállni. Amikor egy gyengét szél a hátam mögött arra segít, amerre menni akarok. Nem szembefúj és nem hátráltat. Nem kell birkóznom senkivel, aki úgy gondolja, hogy azért birkózik velem, hogy nekem jó legyen. Hát köszönöm szépen. Hát azért birkózik, hogy neki jó legyen. Az rendben van, az az élet. Te birkózol azért, ami neked jó. Én birkózom azért, ami nekem jó. És akkor boldogok leszünk, és együtt röhögünk, vagy együtt robbanunk fel. Ez remek. De ne azért birkóz velem, hogy nekem jó legyen. Jó, nem fogok.